La Vosovia A32, -a, pentru urcarea treptelor iubirii dușmanilor. Aleluia, slavă ție, Tată, ce și mulțumim, fiindcă treptele iubirii dușmanilor în Suflet ne-ai dat, când părinții, frații și surorile noastre, fiindcă i-am ajutat cu lovituri, ocări, blesteme, ne-au certat pe noi sau de noi sau le pădat. Sau ne-au înșelat? Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă ce înseamnă cuvântul Tău Și dușmanii Lui vor fi casnicii Lui, am aflat, Când copiii, soții, soțiile, rudele ne-au lovit, Ne-au certat sau nu ne-au ascultat, Iar Tu, pe treptele iubirii, ne-ai urcat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptele iubirii dușmanilor ne-a învățat, când prietenii, colegii de servici, de școală ne-au ocărât, ne-au furat, ne-au lovit, ne-au trădat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl cel estei bine și mulțumim, fiindcă treptele iubirii dușmanilor ne învățat, când conducătorii noștri din lume ne-au nedreptățit, ne-au furat, ne-au lovit, ne-au lungat, ne-au trădat. Aleluia slavăție, Tată ce reste iubim și mulțumim, fiindcă treptele iubirii dușmanilor ne-a învățat, când conducătorii țării și ai neamului ne-au mințit, ne-au înșelat, ne-au ucis, ne-au furat, ne-au trădat. Aleluia slavăție, Tată ce reste iubim și mulțumim, fiindcă treptele iubirii dușmanilor ne-ai dăruit, când alte neamuri peste noi au năvălit, ne-au jefuit, ne-au bagiuculit, ne-au tăhărit și biri pentru ce ne-au furat le-am dat. Aleluia, slavă, tată Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptile iubirii dușmanilor ne-ai descoperit, când cei casei tale ne-au nedreptățit, ne-au lovit, ne-au badrocorit sau ne-au blestemat. Aleluia, slavă, tată Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă treptile iubirii dușmanilor ne-ai descoperit, când Duhul Sfânt, înțelegerea adâncă a legilor, a încercărilor, a ispitilor ne-a dăruit, ne-a apărat, Aleluia, slavă ție, Tată cereste te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pentru râvna, credința, nădejdea și iubirea cu care te-am slujit, dușmanii tăi ne-au lovit, ne-au ucis, ne-au tărărit și ne-au încununat. Aleluia, slavă ție, Tată cereste te iubim și-ți mulțumim, fiindcă trăirea cuvintelor Sfintei Evangelii, ne a și roada viei tale s-o dăm la timpul potrivit, ne-am străduit de aceea nebinecuvântată.